وشرر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اخواني واخواتي في الله اعزكم الله بالsunnah segala puji hanya milik Allah Subhanahu yang telah mencurahkan Begitu banyak nikmat-nikmatnya, dan diantara nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang kita rasakan saat ini, ada nikmat iman, nikmat sehat, nikmat waktu luang, dan nikmat-nikmat lain yang Allah berikan kepada kita yang tidak terhitung jumlahnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah kepada kita. Agar dapat menggunakan nikmat-nikmat tersebut dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu Wataala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wataala memberikan kepada kita hidayah agar dapat mensyukuri semua nikmat-nikmat Allah yang kita telah rasakan saat ini, dan terus kita akan rasakan sampai kita meninggal nanti. Ikhwani wa akhwati fillah Allah. bil Islam. Alhamdulillah hari ini saya akan نبدا insyaallah kita akan mulai insyaallah ee الدرس ال14 pelajaran ke-14 Walhamdulillah laqad barana fil muhadaratil madhiyah الدرس al ال14 Alhamdulillah al telah kita mulai pada pertemuan yang lalu Al-dars al-14, pelajaran 14. Qara'nahu, kita telah baca. Wa syarahna al-mufradat, sudah kita jelaskan pula eh kosakata yang ada dalam hadal hiwar, dialog ini. Wa fahimnahu insyaallah. Ada sebagaimana itu, ikhwan? Bala yasli. Alhamdulillah, sudah kita pahami insyaallah. Bukankah begitu, ikhwan? Ya bala. Bala insyaallah. Karena tanya alaysa kadhalik, bukankah begitu jawabannya? Bala. Kalau kalau ya, bala wa korona aidan ba'da tadribat sahih? Sah. Nah, sudah kita baca pula beberapa latihan-latihan. Wa waqafna inda at-tamrin ats-thani. Pada pertemuan lalu kita sudah baca beberapa latihan-latihan dan kita sampai kita menyelesaikan latihan kedua kalau tidak salah, kan? Ada sekedarik? Balai. Sudah. Bala. Sudah kita baca al-tamrin asani, safha arba'atun wa samanun. Halaman arba'atun wa samanun. Halaman berapa tarifan? 84. Alladhi indahu at-taba'atul jadidah. Ikhwan yang punya cetakan baru dari buku ini. Alladhi indahu at-taba'atul jadidah min hadar kitab. Fa'at-tamrin asani, fi safha arba'atun wa samanun. Bagi Ikhwan dan Ahwat yang punya buku cetakan baru, maka latihan kedua ada di halaman 84. Ama aladzim anda hwa alkitab minat taba'atul qadima fi aisyafha. Samaniyawa. Samaniyawa. Samanun. Adapun antum yang punya buku cetakan lama ada pada halaman 88. Walan Hadihi al sekarang malam ini insyaallah sanaqra at-tamrin ats insyaallah Mana min uh, insyaallah insya selesaikan latihan-latihan yang ada pada ad-dars ar-rabi'ashar pelajaran 14 ini dan mudah-mudahan jika ada waktu kita akan baca sedikit ad-dars الخامس عشر. طيب نبدأ درسنا في هذه الليلة بمراجعات الدرس الرابع عشر يا إخوان. kita mulai membaca malam ini dengan muraja dulu. الدرس الرابع عشر. نريد من يقرأ نريد واحد أو اثنان يقرأ. واحد يكون مقام الفتية والآخر يكون مقام حامد. من أنت يا حكمت؟ Anta anta mana? Anta Hamid atau Fitia? Fitia. Wa wa wa anta ya Syed Duan? Anta Hamid. Hamid. Nah, fadzil ya, ax ibda. Assalamu alaikum. Wa alaikumussalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kamu, ya kawan? Saya baik dan alhamdulillah. Bagaimana keadaan kamu? Siapa kamu? Musa. أهلا وسهلا ومرحبا أبوكم صديقي أين عمكم الشيخ العيسى؟ نعم ما شاء الله هو مريض هو الآن في المستشفى شفاه الله من هذه التفلة التي معكم؟ يا أختنا ما اسمها؟ اسمها ليلى أين بيتكم الجديد؟ بيتنا الجديد قريب من, من المطار. سكّرَكَ يا أخي قريبٌ. قريبٌ من المطار. أحسن. أأنتم في المدرسة الثانوية؟ لا، نحن بالجامعة. أنا في كلية الهندسة، و محمود في كلية الطب، وإبراهيم في كلية الشريعة. ويوسف في كلية التجارة من ذلك الفتى الذي في سيارتكم؟ هو زميلي من من أين هو؟ هو من إنكالتر نعم. إنك اسمه؟ اسمه وليام أمسلم هو؟ لا، هو نصراني أبوه أستاذي اسمه اسمه الدكتور إدوارد. عايد يا أخي اسمه الدكتور اسمه الدكتور إدوارد نه. اسمه الدكتور إدوارد. نه. يهديهم الله إلى الإسلام. نه. أذهبتم إلى المستشفى لزيارة عمكم اليوم؟ نعم ذهبنا. نال شاء الله، بارك الله فيكم يا إخوان. الحوار ممتاز، الحوار ممتع جدا. طيب طيب نريد سنعين على نريد اسنين على من ايه؟ من؟ قريب. يقترب منا بقى. تعال يا. نعم انت سام طيب. تفضل. من من يكون حامد؟ من يكون من يكون فتيح؟ انت حامد؟ لا انت الفتيح. السلام عليكم. Assalamualaikum, salam, rahmatullahi, dan barakatuh. Bagaimana keadaanmu, ya, abah? Aku baik dan alhamdulillah. Bagaimana keadaanmu? Mana abah? Kami adalah anak-anak Dr. Musa. Assalamualaikum, waalaikumsalam, waalaikumsalam. Abu abah, salam. Di mana? Di mana abah? Di mana abah? Di mana abah? Di mana abah? أين عمكم الشيخ الشيخ عيسى نعم هو مريض هو الآن في المستشفى سباق الله من هذه الطفله من هذه من هذه الطفله التي معكم نعم هي أختنا <تصفيق> ما اسمها اسمها ليلى أين بيتكم الجديد بيتنا الجديد قريب من المطار ان تومبيل مدرسا ديسناويا و نحن بالجامعه انا في كليه الهندسه ومحمود في كليه الطب وابراهيم في كليه الشريعه ويوسف في كليه التجاره نعم مندليك مندليك الفتى يا اخي من مندليك الفتى الذي isayyaratiukum nah huwa zameeri min aina huwa huwa min in kal tarah masmuhu ismuhu william a huwa muslim huwa la huwa nasraniyyun abuhu ustazi ismuhu doktor edwardu yahdihimallahu ilal islam a dhahabtum ilal mustashfa biziyarati anmikumul yawm نعم ذهبنا طيب احسنت يا اخي بارك الله فيكم والحوار جيد طيب يا اخوان نريد ان نسالكم ااا عن معاني بعض معاني بعض المفردات انا كان بايع siap ان شاء الله طيب ما معنى ااا كيف حالكم هيا هي خل دجمان اكبرك الله دجمان اكبرك الله ما شاء الله السؤال سهله سهل سيكون بعد هذا السؤال أصعب لا لا ما معنى الطفلة ام يعني بنت الصغير البنت الصغيره الصغيرة أنا انا كلمه بنت احسنت لك وما معنى عم عم بمن فمن من جهه ابي انا ابا لن يكون هناك ها Paman dari ibu. Paman dari Injim ibu. Ada kata ya. Paman dari bapa. Nah, santai. Warahmatullahi wabarakatuh. Karena am ini Mustalah khusus untuk paman dari pihak bapa. Ada paman dari pihak ibu. Bagaimana mustalahnya apa? Salah. Salah. Asyam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir. Sekarang, nadekul anfi al tamrin al thalith. Al tamrin al thalith. Sifah lima belas dan Latihan kita masuk ke latihan 3 halaman 85. Ada kitab الذي طبعه طبعه qarina 88 88 Antum yang punya buku cetakan lama, maka ada di halaman wa samanun, 88 88 80 8 Ikhtirafi. Adif, antum lihat perintahnya unzuru al-matlubu huna Adif الاسماء الآتية الى الضمائر كما هو موضح في المثال كما هو موضح في المثال أضيف ما أضيف أضاف اضاف يضيف اه tambahkan اضاف يضيف بمعنى tambahkan الاثناء الآتيه او sambungkan الاثناء Kata kata benda berikut alasma kata kata benda alatiyah maman alatiyah akhwan berikut ilabmair disambungkan dengan apa albmair dengan kata kata ganti kama huwa muwaddahun seperti yang dijelaskan fil mithal pada contoh nah antum lihat contohnya ini sini kawan baitun ada kata baitun Baitun di sini ikhwan diminta untuk disambung dengan kata ganti. Kita lihat bagaimana jawabannya? Baitun baitukum baituna. Yang pertama digabung atau disambung dengan kata dhamir mukhathab orang kedua jamak antum sehingga menjadi baitukum baitukum asalnya baitun lalu menjadi baitukum lalu yang kedua baituna Nah di sini dhamir <laughs> mutakallim kata ganti orang pertama Jama' jamak nahnu kami baituna Ma mana baitukum ya khwan rumah kalian rumah kalian, kalian. baituna rumah. rumah kami rumah kami tapi idan idan berikut itu al kalimat kata-kata yang berikutnya dibuat seperti ini. Faham tak? Faham lah. Mudah sekali, sahlon jadnya. Uh, Nampaknya. Tiff yang di dalam fi... raudhatul atfal, insya Allah saya saya sedia untuk menghidupkan anak TK, insya Allah, saya jawab ini. Antum, insya Allah lebih besar lagi, insya Allah. Kita tidak ragukan. Tapi kita buktikan. Di mana, Ekhwan? Ya, <laughs> man, man mana mana yang berde? Mana? Abdul Yaakib, Syeikhana. Amun. Amun. Min amun. Taib. أمون، أممكم، أممكم أحسن، أممنا، أممنا أحسن تياخي، أحسن تيا إحسان. نعم استغرب يا أخي الكريم، الشهروضوان، مدرسة تون؟ مدرسة تون أو مدرسة تون يخوان؟ أخير، في إحتمالا؟ إحتمال. على أه؟ دوام ممكن، لكن لا لا لا مدرسة أه. Madrasatun Madrasatukum Madrasatuna tukum, madrasah tu na. Ahsan ya tak, ibarak Allah. Logatun, man, anta yakin. Logatun, logatuna, eh, logatukum. Nam, ada awat. No. Yang kedua? Logatun, logatuna. Logatuna ahsan tak, yang pertama logatukum, kedua? Logatuna ahsan tak, ibarak Allah. Abun? Abun. Abukum, abuna. Bagaimana akhir sekali lagi? Abun. Abun. Abukum, abuna. Bagaimana akhir Saheh? Abukum. Abukum. Abuna. abuna. Ahh santai, Allah Fikar. Abukum. Lihat antembarak akhir. Ada ada apa setelah abukum? Wow. wow wow. Wow. Abuna. Perlu diketahui ya kawan. Abun. Adalah salah satu daripada alasma asmaal Antum yang mungkin belajar sudah belajar. al Alasma al khamsah Ada beberapa kata benda yang memiliki e'arab berbeda dengan kata-kata yang lain. Dia e'arabnya dengan huruf. Dengan huruf waw, ya dan alif. Nah, abu di sini ketika dia dalam keadaan marfuq. Lihat abu kum abuna ditambah dengan waw oh. nah taip nah standard ummun ummun ummukum ummunah na'am ummukum wa ummunah ahsanta ya Sadiqun sariykun sadi <coughs> sadi sadiukum na'am sadi kuna ahsanta ya و صديقنا ومن صديقنا يا خان تمام صاحب صاحب اخت اخت اختن اختن اختكم اختنا نعم اختكم اختنا نعم استمر يا شيخنا دينون دينكم ديننا نعم دينكم ديننا, ديننا الاخير اخن اخن اخن, أخن akhun ah, sama seperti abun sehingga bagaimana akhun akukum ah santa akhuna mumtaz akhukum akhuna barakallahu fikum ya akhi masyaallah baik nakra at-tamrin rabi awalan kemudian setelah nanti al-majlis al-mustami' ar-rabi kita baca dulu latihan keempat nanti setelah ini kita berikan kesempatan juga bagi ikhwan dan akhwat di rumah bisa sama-sama ikut menjawab soal-soalnya At-Tamarin Ar-Rabi, ya keempat. Ikhra. Apa perintahnya di sini? Baca lah. Baca saja. Alhamdulillah. Hada asal min syurubil ma' Faham tu? Kalami Hada. Hada asal min syurubil ma' Lebih mudah daripada kita minum air. Minum air mudah. Maka ini lebih mudah lagi, insyaAllah. Tak. Aina wassal na'alifan? Ila Hada. Ila Hada. Bawadar Ya khai. Ayo, yau min hada, hada yau musab, hada yau musab. Dihidupkan taknya? Hada yau musab. Yau musab, beti. Kali lagi akhi, ayo. Ayo, yau min hada, hada yau musab beti. Ah santai, barakah. Ayah, hikmat, standar. Ayo syahrin hada, hada syahrul raja bin. Hada syahrul raja bin. Entah tu, ya kawan. Hal, hal faham Antum paham apa yang dibaca di sini? Fahimna. Fahimna. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Aina wasal? Ah, anta ya, tasati anta qara'a ono tilek-tilek rika. Ah, padha yasah. Tayyib. Ayyu kulliyatin hadhihi? Hadhihi kulliyatu tijarati. Uaid ya, Ihsan? Aisy. Hadhihi Ayyu kulliyatin hadhihi? كلية تجارة دي. أحسنت. كلية تجارة. رأينا كلية تجارة يا أخي. فكولدس. فكولدس اقتصادي. نعم. نعم. ما اقتصادي. نعم. فضلاً يا أخي. في أي مدرسة أنت؟ أنا في المدرسة المتوسطة. نعم. أحسنت يا أخي. نعم. على خير أنت يا أخي. من أي بلد أنت يا أختي؟ يا أختي. يا أختي. سكالاً من أي بلدين؟ Min ayyi baladin anti ya ukhti? Ya ukhti? Na. Ana min ana ana min al-Yunani. Ana min al-Yunani. Mumtaz. Sahbat khabar qala. Rabbut an tarjam. Ha? Tarjam wala? Tarjam wala? Kita al-mustami'un tayib. Kita berikan kesempatan bagi para pendengar yang ingin berinteraksi secara langsung Anda bisa menghubungi di line telepon. 021-823-6543 Kita angkat pengepuan yang pertama Assalamualaikum Assalamualaikum Baik, Bagi para penegak yang ingin bertanya Anda bisa uh, berinteraksi secara langsung Anda bisa menghubungi di 021-823-6543 Kita angkat pengepuan yang pertama ya. Assalamualaikum Dengan siapa umum di mana? Umum aksan di lokasi Terima kasih Oh, oh bak bang, ke Suaranya uh, kecil sekali Ummu Akhmar. Di, di di diperjelas tiket suaranya Ummu, di keraskan. Uh, silakan dibaca ini Ummu, At-Tamrin al salis uh, Tafaddali iqrai. ummu qum, ummun. Uh, sekali lagi Ummu, ammun. Yang pertama di sini di buku Ana, ammun. Ammun. Naam, qum, ammun. Naam, mana ammun? Paman dari ayah. Ah Sant. Istimewa? Matros satu, matros satu kum, matros satu na. Nah, jadi logo tu. Satu, logo Abun kum, logo tu na. Ah Sant. Abu, Abu kum, Abu na. Abu na, ah Sant. Umum, umum kum, umum Nah, umu akmal, sadiqun, uh, sinonimnya dalam bahasa Arab, bisa sebutkan? Uh, teman, um, <tutuk> maknanya teman atau kawan, Nah, maknanya mungkin paham umu insyaAllah. Tapi, uh, anda minta sinonimnya dalam bahasa Arab, persamaan katanya dalam bahasa Arab. Sadiqun, uh, sahibun, Nah, sinonimnya sahibun atau zamilun. Nah, lah bahas, warakallah fikum. Teruskan umu.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 Bahasa, bahasanya bahasa Arab kok gitu. Baik, saya jawab. Ya. Asalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waraḍa fi ba'd al-akhbar li disebutkan dalam beberapa hadis-hadis memang di antara ee eh, kabar yang dikabarkan kepada kita bahasa ahli surga adalah bahasa Arab. Tapi ini tentu perlu penelitian lagi dan bukan saatnya di sini tempatnya kira nanti akan dibahas. Mudah-mudahan dibahas pada eh, pembahasan akidah, insyaallah. Ya. Kita berikan kesempatan yang lain bagi anda yang ingin berinteraksi secara langsung di 021-823-6543 Assalamualaikum Waalaikumsalam Hai, Dengan siapa umum di mana? Umum Iqsan di Kerajaan Nah, Umum Iqsan di baca yang tadi At-Tamrinah Thales Baitun Baitukum Baituna Ammun Amukun Ammunak Nah sekali lagi umu amuna panjang na madrasatun madrasatuna madrasatukum sekali lagi umu madrasatukum madrasatun madrasatuna Madrasa tun. Madrasa na jemil logatun logatukum logatuna na abun abukum abuna nashaa allah sodikun sodi sodikun sodikukum sodikuna setelah ada yang terlewat umu ummun ummun ummun tidak ada ummun tidak ada ummun di cerita kenapa teruskan sadiikun sadiikun sadiikun sadiikuna nah uhtun uhtukum uhtuna nah oh. dinun dinukum dinuna oh, nah ummun uh, ada di atas ya ummun ada di atas sejajar dengan contoh Ehm mm. ada, ada di situ? Barakallahu oh, fiik. Syukran kamu. Jazakallahu khair. Iya, ya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan bagi pendengar ikhwan, sekarang kita berikan kesempatan dua penelpon setelah pendengar akhwat dan bagi para pendengar akhwat yang ingin berinteraksi di sementara. Baik, bagi pendengar ikhwan silakan masuk di 021 823 6543. Asalamualaikum. Asalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi dengan siapa Di mana? Abu Aisyah sekarang.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 Faham tak ada kuliah sih latihan berin al rabi latihan keempat latihan di bawahnya di sampingnya sih halaman 89 nya 8 ikro enam ikro ayu yo min hada hada yo musabt enam terjemahkan sih terjem hari ini, hari ini hari ini hari apa sekarang enam hari apa Har enam ini hari ah hari ini hari sabtu. Jamiin. Ayo sebulan. Haha. Haha. Bulan apa <laughs> sekarang sekarang bulan rojab. Sementara akh akh eh, sementara. Nasihat terjemahkan akhi. Ah, ya, Kenapa? Haha. Haha. Bulan sekali lagi akhi. Haha. Yang musab. Haha. Yang musab. Haha. Yang musab. Haha. Yang musab. Haha. Yang musab. Haha. Yang musab. Haha. Yang musab. Haha. Yang musab. Haha. Hari ini hari Sabtu. Nah. Ayu syahrin hadha. Bulan apa sekarang? Hmm. Bulan apa hadha... ini? Bulan apa ini? Bulan apa ini? Nah. Hadha syahrun rojabin. Ini bulan rojabin. Muntaz. Ayu kuliyatin hadhi. Ini eh, hari ini kuliyat apa? Fakultas apa ini? Fakultas apa ini? Nah. Hada kuliah tujaroh. Sekali lagi, Hada atau Hadihi yang ni? Hadihi kuliah tujaroh. Kuliah tuh. Hadihi kuliah tuh. Kuliah tuh tujaroh. Fakultas. Fii ayi. Ini. Ini kuliah. Fakultas. Fakultas apa? Tujaroh. Fakultas ekonomi. Fakultas ekonomi. Sant. Teruskan. Fii ayi madrasah yang anti ai madrasatan anta Di mana sekolah kamu Naam Ana fil madrasatil mutawassitah Saya di sekolah uh, menengah Al-mutawassitah SMP Dalam madrasah SMP ya Naam Saya di Saya di sekolah menengah Naam SMP Sekolah eh ya. Naam seleskan. Min ayi baladi anta ya ukti. Beri kalau uktu, anti atau anta? Anti. Anti. Sekali lagi. Min. Min ayi baladi anti ya ukti. Ya uktu. Min ayi baladi anti ya uktu. Nah, di mana? Uh... Nah, min ada minnya. Dari mana? Dari mana? mana? Nah. Dari mana? Negeri kamu wahai saudaraku. Jadi mana wahai negri kamu wahai saudara perempuanku. Nah, apa nah. minal Yunani? Saya eh, dari Yunani. Saya dari Yunani. Tep, ah, tep. Shukur maki jazakallah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima kembali bagi penelpon Ikhwan. Anda bisa menghubungi di 021 823 6543 level kita angkat. Assalamualaikum. Terputus. Masih tamrin yang ke 4 ya nah. dari pembelajaran dasar yang ke-14 dan bagi Anda yang ingin berinteraksi langsung di 0218236543 untuk pentagari ikhwan kita berikan kesempatan. Assalamualaikum Tayyib nah. terpotes sebelumnya kita ada pertanyaan. Naam. Eh uh, untuk Ya, sebentar untuk pelajaran ini ya. Pada dirasa masahi. Eh. Naam. Li amikum, sade? Dalam kalimat apa bisa diterjemahkan untuk menjenguk paman kalian padahal kalimat itu tidak ada fiil dan maf'ulnya, sade? So. Li amikum. Untuk menjenguk? Untuk menjenguk paman kalian. Apakah bisa diterjemahkan untuk menjenguk paman kalian? Sahih. Padahal kalimat itu tidak ada fiil dan maf'ulnya. Tidak ada perlu ya. kan, Di sini kan siarah sudah maknanya artinya aku mengunjungi. Ya. Nah, tidak tidak masalah. Nah. Taib. Nah bagi para pendengar kita berikan kesempatan di 0218236543. Tajeran yang ke 14 dan tamrin tamrin yang ke empat. Kita angkat. Assalamualaikum. Halo. Taib dengan siapa di mana? Dari rumahku dahana di Cirensi. Untuk kafat sepertinya cerita lagi Bu Ummi. Nah, diversah. kita berikan kesempatan ke Ikhwan Wiom ya. Iya, oh, yeah. kita mohon maaf. Untuk pendengar Ikhwan silakan di 021 823 6543. Tamrin yang keempat dan untuk kitab yang lama bagi Anda yang memegang kitab yang cetakan lama pada halaman 89 ya. Dan untuk yang baru halaman eh, 84 ya. 85. 85. Nah. Asalamualaikum. Waalaikumsalam wa Ya dengan siapa? Di mana? Dengan Isa di Jafat eh, Siapa? Kepala haluk Isa? Alhamdulillah Masya Allah Ikrah antara ya Isa, Isa. At-Tamrin al-Rabih At-Tamrin al-Rabih hmm. Min, min awal? Naam min awal At-Tamrin okay. al-Rabih Fakat Ayu yawmin hadha Hadha yawmut sabat Apakah hari ini uh, La, Mana tajilah terjemah? Mana tajilah terjemah? Kita enggak perlu terjemah langsung saja angkat baca. Ayu yomin halah, halah yomustabul. Ayu syahrin halah, halah syahrul rajab. Dihidupkan akhir. Kalau terakhirnya syahrul rajabin. Halah syahrul rajabin. Nah. Ayu kuliya ini, ini kuliya tijarah. Maratul Afra ya, fi. Hari kuliah tijarah. Kuliah tuh. Hari kuliah tuh tijarah. Tijaroti. Tijaroti. Si nah. ai mabrosah tin Ana si mabrosah tin mutawashta. Ana si mabrosah tin mutawashtati. Nah, alif Ramnya jangan tertinggal. أنا في المدرسة المتوسطة أنا في مدرسة المتوسطة <تصفيق> نعم طيب لا بس استمر <تصفيق> من أي بلد أنت يا أخت أنا من يناني أنا من ال <تصفيق> أنا من اليناني أحسنت يا أخي برا الله فيكم شكرا فيك جزاك الله وعليك وعليك السلام ورحمة الله وبركاته <تصفيق> ابن <بلنا> ستريه أولا تفسي saya bagi para pendengar Raja dengan kemana-mana kita akan rehat sejenak Dan kita akan kembali setelah kita simak beberapa juda berikut ini Wa al-zakirin allaha A'adda allahu lahum maghfiratan wa an junwan 'aziman Subhanahu wa kembali di frekuensi 756 AM dan bagi Anda yang baru bergabung bersama kami di frekuensi 756 AM pada malam ini kita lanjutkan kembali kajian bimbingan bahasa Arab untuk pemula yang disiarkan secara langsung dan masih dalam pelajaran yang ke-14 dan kepada Ustaz kita persilakan untuk memulai kembali tafadhol Ustaz. 6. Nah. Wa anaqra at-tamrin al-khamis Al'an naqra at Sekarang kita baca latihan kelima. Iqra wa aktub. Iqra wa aktub. Mana iqra wa aktub ya ikhwan? Iqra baca lah. Wa aktub dan tulis lah. Betul nanti insyaallah antum istirahat di rumah, lalu tulis insyaallah ini, di buku tulisnya. Baik. Eh, min fadilatul akhina ردوان تفضل يا اخي اقرا اقرا واكتب ويليام ادواردو لندن باريسو باكستاني اسطنبول ابراهيم اسماعيل اسحاق يعقوب ايوب سليمان Ayub Sulaiman Dawud Daud Yunus Idris Jibril Naam ya he Jibril Jibra Jibril Jibril Jibril Naam ada مكتوب Jibril. Dinyatakan lama bagaimana he Jibrailu, taib bas. Jibrail, Jibrailu, Mikailu, Firaun, Firaun. No. Jibrailu, wallah wala ndir banan, kalimat tadi. Yang ma'ruf -ma yang kita dengar dengan Al-Qur'an, Jibril, Jibriru. Hmm. Wallah wala. Di sini uh, kalimat-kalimat yang baru saya dibaca ah, Ridwan, ada hal yang menonjol di sini. Ada ciri-ciri yang menonjol di kalimat-kalimat ini, akhwan. Di antaranya apa? Ada satu kesamaan yang semua punya kesamaan tersebut. Sahih. Semua harokat huruf terakhir dari kata-kata yang baru saja kita baca semuanya dommah tunggal, tidak domatain, tidak tidak tandemin. Apa sebabnya? Karena ini masuk ke dalam Uh, ala semak gair munsarif ism gair munsarif. musikata benda yang gair munsarif memnu'un minas sarf memnu'un minas tanwin tidak boleh diberikan tanwin jadi tidak boleh Williamun Edwardun Landanun lahada khata yang benar adalah Williamu, Edwardun, Landanun dan seterusnya perlu diketahui untuk kata-kata benda yang masuk ke dalam kategori mamnu' minash sharf tidak boleh diberikan tanwin juga tidak boleh diberikan tanda kasrah jika dia dalam keadaan majrur isim ghair munsharif atau isim alladhi yumna' minash sharf jika dia dalam keadaan majrur maka dia majrurun bil fathah niabatan 'anil kasrah jadi isim ghirmun sarif atau isim al aladhi yumna minas sarif Kata benda yang tidak boleh diberikan tanwin Selain tidak boleh diberikan tanwin Dia juga tidak boleh Atau dia dalam keadaan majurul Maka dia diberikan tanda fathah Faham tu ya khuan Fahim. Nanti insyaAllah kita bahas pada waktunya Pembahasan bab uh, ini Lalu pertanyaannya Mengapa mereka semua atau kata-kata di sini Memnu minas sarif ya khuan Apa ciri-ciri yang antum lihat? yang yang uh, khusus bagi kata-kata yang kita bacaan baca ini nama -nama. alam a'jam ah nama-nama a'jam a'jami nama-nama a'jami non Arab ini bahasa ini nama-nama bukan nama-nama orang Arab asli bukan kata nama -nama, nama nama nabi sini Ibrahim Ismail bukan bukan bahasa Arab bukan dia Ishaq Yaqub bukan lebih-lebih yang di awalnya Williamu, Edward Landenu maka e, nama baik nama orang nama kota nama negeri jika dia e, non Arab maka tidak di e, atau dilarang untuk diberikan tanwin namun minasarf maka semuanya tu melihat di sini William Edward Landenu Barisu, Pakistanu, Istanbulu semuanya tidak diberikan tanwin mamnu min as-saf paham tak ya akhwan paham paham waahid yakra amratan satu orang lagi baca padalayah ikra antah ikra Waktu nam wiliyamu idu warudu barisu pakistanu ispanulu ibrahimu isna'ilu ishaqu yaqubu Ayyub, Ayyub, Sulaiman, Daud, Yunus, Idris, Jibrail, Mikael, Fil'aun. Naam, hasanta akhi. Marratan ukhra, marratan sa'itha, satu lagi. Anta akhi, ikra'. Iqra' waqtub. Wil-yaum, ay, wil-yaum. Karisu, Pakistanu. Sekali lagi, Pakistan, Istanbul, Ibrahim, Ismail, Ishaq, ya, kah? Pakistanu. Muntas. Istanbulu, Ibrahimu, Ismailu, Ishaku, Yakubu. Kafnya jangan terlalu ditekan. Yakubu. Nah. Ayubu, Sulaiman Sulaimanu, Dawudu. Nak wawunya bisa panjang Dawudu atau pendek seperti ini Dawudu. Daudu, nah. Yunusu, Yunusu, Yunusu, Yunusu, nah. Edrisu, Jibrailu, Mik Mikailu, Fir'aunu. Nah, santi ya. Elahir, satu lagi. Antaya sih. <coughs> Ibrohdu, Williamu, Eduardo, Eduardo, Eduardo, Andanu, Baritsu. Barisu Barisu Pakistan ba Sekarang ba lagi, Akhy. Pakistan Pakistan Pakistan Na. Ist Istanbul Naam Ibrahimu Isma'ilu Ishaqu Na. Yaqubu Naam Ayyubu Sulaimanu tawdu Yunus Yunus Naam Idrisu Jabra Ibra Jabrailu Ibrailu Mim Mikailu Fir Aunu Fir Aunu ayna sekali lagi Fir Aunu Naam jamee'an ahsan tayyib alaan anzur at tamreen as-sadis Alaan unzuru at tamrin as -sadis. Sekarang lihat, latihan ke berapa? Yang ke as no. yang ke enam. No. Yang ke no. yang terakhir sebelum kita masuk ke al-kalimat al-jadidah. Iqra' al-mithala tsumma hawwil al-jumal al-atiyata mithlahu. Iqra' al-mithala. Manna iqra' al-mithal? Bacalah al-mithal, contoh. Thumma Kemudian how will? Rubahlah. Rubahlah al-jumala. Kalimat-kalimat al-jumal jama' daripada? Al-jumlah. Kalimat. Al Kalimat-kalimat al-atiyah berikut. berikut ini mislahu. Sepertinya, Dibuat sama seperti uh, contoh. Paham tuh ya akhwan, al-maṭlūbuna antum ba'm yang diminta di sini? Nah. Sahalun insyaallah, saalun jiddan. Unzur ya al-mithal, antum lihat contohnya. Anta zahabta ila madrasati Anta zahabta ila madrasati Man yutarjim lana hada, hadal kilang Mutarjimnya ya kawan Tadliya Kamu pergi ke madrasah. Madrasah sekolah Ahsan madrasa. uh, Anta melihat Kata zahabta, kata kerja zahabta diberi garis bawah Anta melihat Kita lihat bagaimana jawabannya Antum zahabtum ilal madrasati Antum zahabtum ilal madrasati Apa yang berubah di sini ikhwan? Bamir Kata gantinya Yang tadinya anta menjadi antum Ada apa lagi perubahannya selain itu? Ah, kata ganti yang menempel dengan kata kerja zahaba Pun otomatis berubah Karena di sini antum maka menjadi Zahab asalnya apa dua? Zahab anta Zahab sekarang antum Zahab tur. Masya Allah. Seharusnya antum Zahab tum ialah lemah terasati. Saya yang berubah di sini hanya dua ikhwan kata gantinya saja yang berdiri sendiri di depan itu plus kata ganti yang menempel dengan kata kerja. Faiz tum alamat lo mentubam ini minta di sini. Faiz news. Dah. Korantaya dua atau nas. Anta, zahp ta, ila, madrasati. Nah. Antum, zahp tum, ila, madrasati. Nah. Berteruskan. Anta, xarjta, mina, fasli. Nah. Terjemah ya sih? Kamu telah keluar dari kelas. Nah. Antum, xarj tum, mina, fasli, jemil. Antum? Kalian telah keluar dari kelas. fasli. Kalian telah keluar dari kelas. Dari... Dari... Nah. Sant. Teruskan. Anta, jaras ta, mina, fasli. Ah, sekali lagi, sih. Ya Anta. Antum jelas tak mina fasi. Ah, antum baca sekali lagi. Min atau fi? Min atau fi? fi. Ah, baik. Baca lagi. Antum jelas tak fi fasi. Fil fasi. Fi fil fi fasi. Fi Jamin. Uncle duduk di kelas. Ah sant. Jawabannya? Perubahannya? Antum Jalastum tu fil fasi. Muntas. Antum. Jelas tuh, fil Fasri. Jadi, gemilah, Terjemahan, terjemah. Kamu, kamu sudah tadi. Sana antum. Kalian duduk di kelas. Ah, santo. Nah, setamir, tuliskan. Aina jahabeta ya akhi. Sekali lagi, Aina. Aina jahabeta ya akhi. Di mana, kemana kamu pergi, hai saudaraku? Nah. أنتم ذهبتم يا إخواني. نعم. أينا؟ أينا أنتم ذهبتم يا إخواني؟ ممتاز. أينا أنتم ذهبتم يا إخواني؟ نعم. حسناً. نعم. خلاص. ياهي. لماذا خرجت من الفصل يا ولد؟ لماذا خرجتم؟ Min al Fasri ya awladu. Nama. Dimanda? Keluar Min al Fasri ya awladu. Sihlen jadilah. Ya, Nama. Laala nafthal majalah lembestamik. Terima kasih berikan kesempatan bagi pendengar di rumah yang ingin berinteraksi secara langsung anda bisa menghubungi di nombor telefon 0218236543. Terima untuk tamrin yang terakhir dari pelajaran yang ke 14 ini kita angkat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya dengan siapa bapak di mana? Bapak Abu Farhan di Depo. Iya, silakan. Naam, Abu Farhan. E, dibaca Pak eh al-khamis Al dulu. Khamis. Naam. Naam, Ustaz. Iqra' laktub. Naam, sahih. William. Eduardo. Londonu. Naam. Bari tu. Pakistanu. Istanbulu. Ibrahimu. Sekali lagi, Afi. Ibra ابراهيم نعم اسماعيل جميل اسحاق يعقوب ايوب نعم سليمان داوود يونس ادريس جبرائيل دبرائي، نعم ميكايل فرعون فرعون جميل احسنت يا اخي بارك الله Assalamualaikum Assalamualaikum, Assalamualaikum. Ya. Kita berikan kesempatan kembali Bagi para pendengar yang lain Di 021 823 6543. Assalamualaikum Waalaikumsalam Baik, dengan siapa Bapak di mana? Dari Adi di Cibitum Nah, Adi Qibahalu Hai, Alhamdulillah Baca Ahi, Tamrin Al-Khamis Melatian kelima yang tadi Nah, Ikrawaktub William Sekali lagi Ahi William William. Edward. Eduardo. Naam. London. Paris. Pakistanu, Jamil. Istanbul. Istanbul. Naam. Naam. Nah. Ibrahim. Ismail. Ishaq. Yaqubo. Ayubo. Sulaimanu. Naam. Dawudu. Dawudu. Dawudu. Yo no su. Ederisu. Libarainu. Mikailu. Terahunu. Muntaz. Barakallahu fikum. Syukran Hadi. Insyaallah. Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Saya kesempatan berikutnya kita berikan di 021 823 6543 bagi para pendengar yang uh, ingin bergabung kembali silakan Assalamualaikum asalamualaikum salam ya, dengan siapa umu di mana dengan umu akmal di Depok Ayah. Umu akmal bagaimana haluki baik pak ustaz masyaallah eh uh, silakan dibaca umu uh, tafaddali ikra'i at tamrin as-sadis as-sadis as-sadis as as as anta jahabta ilal al madrasati nahadah antum jahabtum ilal al madrasati nah anta harajta minal fasli Antum harajtum minal fasli Nah mufadabnya semua insyaallah paham umum paham, paham, paham Nah paham, tidak perlu terjemahkan, segera langsung saja Anta jalasta fil fasli Antum jalastum fil fasli Nah, Aina jahabta ya ahi Sekali lagi umum akman Aina jahabta ya ahi Zanya uh, tolong diperbaiki Za. zah Aina jahabta ya ahi Nah. Antum jahabtum Aina Aina Jawabtum ya ikhwani Naam, jemil Lima zahharajta minal fasli ya waladu Lima zahharajtum ya awladu Lima zahharajtum minal Minal fasli ya awladu Mumtaz, barakallah fikum Syukran, syukran ah, Boleh nggak Pak Ustaz kalau pak Ustaz bilang syukran itu saya Syukran maasyukri gitu, boleh ya Syukran ma'ai Maasyukri Terima kasih mas juga gitu. Syukran ma syukuri. Iya. Saya baru dengar nama Afwan, Anda tidak tahu. Baru ya? <laughs> dengar. <gul> ya. Jawabannya sukran nak. Afwan. Afwan, <gul> nah, afwan saja nama. Nama. Wa alaikumussalam. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Kepada Muakmal di Depok dan kita berikan kesempatan yang lain bagi anda yang ingin bertanya dan juga ini jawaban bagi pertanyaan jawaban terhadap sukran ya ya. Maka afwan cukup ya. Naam, jawabannya afwan saja naam. Ya, di depan 2, 3, 6, 5, 4, kita buka kembali dan kita angkat telefon selanjutnya Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya, dengan siapa Umu di mana? Dari Umu Aisyah di Kabupaten Baik Umu Aisyah, naam Umu Aisyah tafadal dibaca At-Tamrin As-Sadis At-Tamrin as at Anta al-zahabka ilal madara sati Naam Antum zahabtum ilal madara sati Montaz Anta khorojita al fasli. Naam antum kharajtum Sekali lagi ummu antum kharajtum Antum kharajtum min al-fasli Naam Anta jalasta fil fasli Antum jalastum fil fasli Naam Ayna dhahabta ya akhi Ayna antum dhahabtum ya ikhwan Ya ikhwani Ya ikhwani Naam jameel لماذا خرجت من الفصل يا ولد؟ يا ولد؟ لماذا خرجتم من الفصل يا ولد؟ نعم. لماذا خرجتم يا أولاد؟ لماذا؟ لماذا خرجتم يا أولاد؟ أنت لَوَدَّ لماذا خرجتم من الفصل؟ لماذا خرجتم من الفصل يا ولد؟ Ya waladu itu sudah tadi barusan. Jawabannya, Afan, perubahannya. Teruskan. Lima ada kora kita mengenal ya waladu. Minal fasli itu sudah dibaca barusan. Teruskan ininya sekarang jawabannya. Lima ada kora jitu. ya awladu. Ya awladu. Apa yang kurang kamu? Minal faslinya tidak dibaca. Lima ada Minal Fasri ya Auladu. Ya Baik, Barakalallahu Fikum. Syukur Annu Mu. Jazakallah Khair. Baik. Baik. Jazakallah Khair. Dan kita berikan kesempatan yang lain di 8236543. Baik. Bagi para pendengar yang belum Bisa bergabung silahkan. Dan untuk pertanyaan anda bisa sampaikan di 088887631100. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dengan siapa Umu? Di mana? dengan Umu Anissa di Bekasi. Baik, nah, silakan Ustaz. Nah, silakan at-tamrin as-sadis. Baik, Ustaz. Latihan ke-6. Anta dhahabta ila al-madrasati. Naam. Antum dhahabtum ila madrasati Jamin. Anta kharajta min al fasli. Antum kharajtum min fasli Jayıd. Anta jalasta fil fasli. Antum jalastum fil fasli. Sahih. Aina zahabta ya ahi Aina antum zahabtum ya ikhwani Jamin Limadha min al fasli ya waladuh Limadha min al fasli ya awladuh Muntaz, barakatuh Makasih Ustaz, assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum, assalamualaikum. assalamualaikum. Teruskan ta ya khid, ada sedikit lagi Di ad-dars al-rabi asyari Di akhir ad-dars al-rabi asyari ini ada Al kalimatul jadidah di bagian terakhir antum lihat al kalimatul jadidah. Ada dalam kotak ada beberapa kalimat yang di sini mungkin dianggap sebagai kata-kata baru. Mau kalimat kata-kata al jadidah yang yang baru. Antum lihat di sini ikhwan? Ada kalimat al hafidu. Al hafidu lalu ada penjelasannya setelah itu. Al hafidu adalah ibnul ibni. Al-hafid adalah ibnul ibni. Ma mana ibdul ibni? Ibnu anaknya anak. anak. Anaknya anak. Anak, anak laki-lakinya anak kita? Iya. Cucu. cucu namanya. Cucu. Au ibnul binti. Au? Cucu perempuan. Au ibnul binti. Naam. Cucu, cucu perempuan? Cucu perempuan. Cucu laki-laki dari anak dari perempuan. Anak. Nah, perempuan. Nah. Cucu laki-laki dari anak perempuan. Ibnul binti. Jadi dua-duanya uh, cucu. Nah, baik baik laki-laki maupun perempuan. Maafi muskilah. Ini mufroh. al hafidu ini tunggal. Al-hafidhu tunggal. Jamaknya, antum lihat. Hafadatun. Hafadatun. Cucu-cucu. Cucu-cucu. <laughs> nah, nah. Kalau ada kalimat al-kulliyatu, al-kulliyatu, fakultas. Ini mufroh. Al-kulliyatu ini tunggal. Jamaknya adalah hmm. kuliyatun, antam lihat kuliyatun. Apa yang berubah di jamaknya ini, ekon? Jamak manas. Tak marbuta menjadi alif dan tak jamak hmm. mu'annas salif. Lalu kuliah itu bermacam-macam, ekon. Ada kuliah atau tib. Nah, lihat sebelahnya, hmm. kuliah atau Apa ini? Fakultas apa ini, ekon? Kedoktoran. Doktoran. Lalu ada kuliah syariati. Fakultas syariat. Fakultas syariah syariah nak kuliahul handasati fakultas ha teknik sipil bukan teknik sipil santai ya abi barakallahu fik eh teknik sipil kuliahul tijarah fakultas ekonomi ekonomi na'am na'am ekonomi al mahkamah Nah, bukan perdagangan. Karena kalimat atijara memang asal katanya adalah perdagangan, atijara perniagaan. Tapi tentu ketika kita masukkan ke jadi terjemah bahasa Indonesia yang, yang lebih tepat adalah fakultas. Uh, Karena di kita tidak ada fakultas perniagaan perdagangan. Nah. Hmm. Al, al mahkamah tu, almahkama. Mana almahkama, ya Khan? Hmm, pengadilan. Pengadilan. Pengadilan. pengadilan. Bukan pengadilan. Pengadilan. pengadilan. Tapi pengadilan. Nah. nah, lalu ada al alaku. Saudara. Saudara. Nah. Itu mufrat, Allah aku itu mufrat Jamaknya adalah ikhwatun, ikhwatun Atau ikhwan. ikhwanun Nah, Bisa dua-duanya bisa Ikhwatun bisa ikhwan. Ikhwanun Kemudian ada kalimat ahlan wa sahlan wa marhaban Maknanya sama Ahlan wa sahlan dan marhaban maknanya sama Ahlan wa sahlan Marhaban Ini dua kata yang sinonim diulang dua kali Maksudnya apa ikhwan? Dan, iya, ikan, uh, awam, penegasan, penegasan. silakan silakan ulang dua silakan silakan nah, dua, dua kali diulang dua kali silakan tapi kalau silakan silakan <laughs> masyaAllah selamat datang selamat datang nah, ini kan <laughs> satu hal yang masyaAllah nah lalu ada alimat al al Yunanu al Yunanu <coughs> Yunan lalu ada Nasraniun Nasraniun itu Mufrat, tunggal jamaknya adalah Nasara. Nasara Kemudian ada kalimat Al-Baladu Ada kalimat Al-Baladu -baladu. Al jamaknya adalah Bila. Biladun Nah, Biladun Tapi Bakan, kita baca sama-sama Bakan -sama, Di penghujung acara ini Kita sama-sama baca Agar hilang gantuknya Al-Hafidu Al-Hafidu Ibnul Ibni Ibnul Ibni اويبن البنتي اويبن البنتي الجمع الجما حفادهن حفادهن الكليه الكليه الجمع الجمع كلياتن كلياتن كليه الطب كليه الطب كليه الشريعه <تصفيق> كليه الشريعه <Nigarving> كليه الهندسه <تصفيق> كليه الهندسه <مز outro> Kuliyatu At-Tijara Kuliyatu At-Tijara Al-Mahkamatu Al-Mahkamatu Al-Akhu Al-Jama' Al-Ikhwatu Ikhwatu wa Ikhwanun Ikhwatu wa Ikhwanun Ahlaan wa Al jama' nasara. nasara al baladu al baladu jam'u biladun biladu mana al balad ya khwan ah nggeri nggeri احسن سبيه cetakan namanya di situ ada perbedaan nah. Nah. Mahkamah dengan madrasah ah, al mahkamah dengan ad dusturu ah ad dustur mana ad ya khwan uh, al qanun uh. Undang-undang, Al-Quran, dusturu artinya Al-Quranu, Undang-undang. Baladnya nah. tidak ada, hah? Tidak ha? ada. Tidak ada Al balad biasa. Ah, tambahin, tambahin, nak. Yang punya cetakan lama, berarti perbedaannya ada berapa di sini? Ada dua tu. Cetakan lama ada Ad-Dusturu di cetakan baru tidak ada Ad-Dusturu. Lalu? Baladnya tidak ada. -Balad. Ah, di cetakan baru ada Al-Baladu, cetakan lama tidak ada. Nah, berarti masing-masing ada ada ini ada perbedaan. Keren, ya? Sepertinya ada ada sebab tertentu mengapa Ad-Dusturu dihapus dari ini. Uh, sepertinya ini menjadi uh, bacaan terakhir yang kita baca pada malam ini Mungkin ada pertanyaan Surah. dari... Iya, eh, kita angkat pertanyaan, baru pertanyaan dari pesan singkat <tuh> Assalamualaikum warahmatullahi Pada halaman 89 Baris 4 dan 5 dipertanyakan kata Ayi madrasati Ayi madrasati Dua kata kasrah terdapat seperti baris 1 2 dan 3. Sebentar, sebentar. Cetakan lama seperti di bukunya ini. Baik. Sebentar. Di sini halamannya halaman 80 85. Halaman berapa tadi, Fi? Halaman 80. 88. Enggak, tadi yang pertanyaan di pertanyaan 89 baris 4 dan 5, Ustaz. Baris 4 dan 5. Mmm, baris 4 itu dia. Iya. Mengapa dia kasrah? Iya. Fi, ana ana ana seragana kabar antum. Kenapa ayy bukan ayy, wahai Karena dia ada harf ujernya Mana harful ujernya fi. fi Fi. Kalimat ayu didahului oleh fi Maka dia berubah menjadi ayu Ini satu khususan Ayu Ayu itu merupakan kata tanya Kata tanya itu ya eh, kawan Kata itu ada dua Kata tanya itu ada kata benda Kata tanya itu ada kata benda Ada uh, huruf Jadi kata tanya itu ya eh, kawan Dia ada kata bendanya ada hurufnya Kata bendanya di antaranya keifah Man Mada Apa lagi? Kam Kam Mada Ayu termasuk daripada Asma'u alistifham Kata-kata benda Kata-kata benda untuk bertanya Ah, Selain daripada ayu Seperti Man Kam kaifa, Aina Mada Itu semua Mabniun Itu semua Mabniun Kam Mabriyun al-arasukun. Tetap komisar. tetap tidak berubah. Kam, tidak mungkin kamu, kama kami, tidak mungkin. Kam min ah, Man Terapa lagi? Kaifa, tidak mungkin kaifu atau kaifi, Tidak mungkin. Aina. Ah, aina. Aina tidak mungkin aina ainu aini, tidak mungkin. Ah, tapi kalau ayyu, dia bisa berubah. Hmm. Ayu bisa berubah. berubah. Contohnya, Ay, vi, kata dia diadohi oleh kata kerja afan, harfu jar fi, maka menjadi fi ayyi. Nah. Arab yang lainnya ayyu yawmin hadha ayyu shahrin hadha kenapa dia tidak majrur ya ikhwan tidak di tidak di dhori oleh ki no, itu jawabannya wallahu a'lam baik soalan kedua asmaul khamsa tadi disebutkan abuka dan akhuka nampak yang lainnya baki atul asmahas abuka akhuka hamuka hamuka abuka. fuka wadhu abun eh, akhun hamun fu famun Zoo. Nah. Tapi penjelasan insya Allah pada babnya saja. Insya Allah. Insya Allah. Ya. Kembali kita angkat dari pertanyaan pesan singkat. Iya. Dalam dari Yani di sekarang barat asal makna dari aywa dan mukarr. Aywa al mukarr. Hah? Ia qulta miral nusad indah ada rasna. Aywa. Aywa wa mukarr. Ma -mana. Ayu, ayu, Mana Ayuwa Ayuwa Kalimat ayuwa ah. Naam Ayuwa artinya Naam nah, Seperti kalimat ammiah Kalimat ayuwa itu Ayu ayuwa Artinya naam Artinya ayuwa itu artinya Naam, naam. Ayuwa yeah. artinya naam Al-Mukarr Al-Mukarr itu uh, Kalau bukan artinya Al-Mukarr artinya kurikulum pada umumnya Atau Al-Mukarr artinya Buku pelajaran Buku panduan Buku panduan Bisa dipakai untuk dua-duanya nah Taip Ya, kembali kita angkat dari sisi kata, alhamdulillah ada informasi dan ya, apa namanya berkaitan dengan kata jibrail, loh, satu dari satu sisi ini penulisannya tidak ada alifnya, kurang tepat, dan kemudian kata jibrail sendiri terdapat dalam hadis sufiat muslim ya, tentang dua istiflah. Istiflah. Uh, Koreksi apa penambahan ini, Mungkin uh, informasi. Peterangan ini nah, Dalam hadis sahih muslim sebutkan Jibra'ilu Nomor 770 Jibra'ilu alhamdulillah Berarti sahih ya. kalimat ini alhamdulillah Dan bagi para pendengar bisa merujuk langsung ke dalam kitab sahih muslim Nomor hadis 770 nomor... tentang doa istiftah Nah kalimatnya Jibra'ilu Jibra'ilu Karena di dua cetakan Semuanya mengatakan Jibra'ilu Jibra Kalau seandainya Salah Pasti dia Salah satu cetakannya Pasti akan beda Iya Kemudian apakah huruf nidak termasuk huruf yang merafakkan Satu yang menjadikan buat uh, setelahnya bombah ya ismailu nanti babnya masuk ke annida dan almunada tidak setiap almunada itu marfu tidak setiap almunada ini kita menarik kita untuk berbicara agak panjang ya ababak kalimat annida seperti misalnya ya muhammadu misalnya ya muhammadu ya di sini artinya harfun nida kata uh, kata digunakan untuk memanggil lalu muhammadu di sini disebut dengan istilah al-munada yang dipanggil. Al-munada ini ikhwan tidak selalu marfu', tidak se tidak selalu mabniun 'ala ma yurfa'u tapi kadang, kadang bisa mansub. Kadang, kadang bisa mansub. Seperti contohnya, contohnya ya Abdullah. Naiman misalnya, na ya Abdullah. Nah, sebentar. Ya Naiman mansub di sini karena dia Naiman di sini yang dipanggil itu orangnya tidak tidak tidak satu saja. Bisa, bisa banyak orang atau bisa jadi tidak ditentukan satu orang. Masih macam, masih global atau seperti kalimat tadi ah Ridwan, ya, ya abdullahi. Kenapa dia abda Bukan abdu. Karena dia murokkab. Karena dia murok, murokkabun idhafi maka dia harus mansub. Al maulaf harus mansub. Dan insyaallah mudah dan penjelasannya pada babnya. Jadi sekarang. Syukur ya Cukup sampai situ? Satu lagi saja dari pendengar kita di Ragunan, Alif, bagaimana membedakan antara naat dan man ush? Bagaimana mereka antara na'at dan man'ut Antum pahami dulu katanya Yang penting paham ma maknanya Contohnya anda bilang uh, Sadiqun aminun Misalnya, Sadiqun aminun Mana na'at atau man'ut kalau antum tidak paham maknanya Kalau antum tidak tahu makna sadiqun dan tidak tahu kalimat ma aminun Maka tentu tidak tahu mana yang man'ut dan mana yang na'at Intinya na'at ad itu adalah Sifatnya Kalau man'ut itu yang Benda yang disifati Kata benda yang disifati kalau kalimat shadiqun aminun mana sifat dan mana yang disifati? Sifatnya. Sifatnya, Sifatnya aminun. aminun. Amin. Mana aminun? Dapat di. Terjaya. Mana? Mana yang disifati? Kata benda yang disifati? Shadiqun. Shadiqun. Nah, Darqafik. Baik. Baik. Uh, demikian insyaallah. Pertama karena kita akan masuk ke pelajaran baru ad-dars al al-jarid, ad-dars al al-15 dan pesan anak terakhir dan yang ini selalu anak ulang-ulang terus dan tidak bosan-bosannya anak ingatkan untuk ha mim ra alif ah mura ja ters anak dikutip anak sekian Subhanahu hamdika shallallahu ila ila anta wa atubu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh